Boas tardes, queridos ointes Benvidos un día máis a este noso programa Galegos no vais? No, perdón, perdón. <risas> Sempre en Galicia sempre en Galicia O nome da Bíblia galega Exactamente, sempre en Galicia Queridos ointes Aqui no 104.6 da FM Para todos vosotros, dúas oriñas de radio en galego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 Nunca cuspas cara arriba Que todo tende a caer eh, Para palar faltas doutros do Minjugantía de haber Mármuras sempre de miñe Mármuras de miñe doutros do Mi perno te suma a cama Para te deitar un pouco Atendedote o primeiro que Nunca se perde un ingero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 o monte fixo ser rendible a través do Eucalito pero bueno ainda si pues hay un gran abandono no monte de Galicia que é bastante triste ¿no? si sí, claro, sí, claro, claro pero unha boa iniciativa extra, extraordinaria ademais si si eu creo que si sí. además eu creo que marca un pouco a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 literatura. Bueno, tiña unha costumbre de vir veranear bastante aquí, entonces sí. convertiu moitas veces eh, eh os fondos literarios de algunha das súas obras, incluso esta Madalena de Vox, no seu momento, pois pues, uh -huh. en un pouco como nunha radiografía, non sei se máis ou menos aceitada porque hai xente que critica eh, algúns cousos de Madalena de Vox, pero eh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 Coñecemos o vínculo que había entre Camilo José Célez e Fistar, porque yeah. todo mundo, bueno, o asociando a claro. outras latitudes. ¿no? Claro, claro, bueno, interesante, interesante. Sí. Más, sí. Bueno, é bonito, eh, bonito que recorten cousas de, de, de personaxes que, que, que, que tuveron algo que ver nun sitio. Que... Claro que sí, sí. E sí. sí, bueno, aquí tamén te vos eh, digo sempre, ¿no? temos eh, unha comarca xea de escritores punteiros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 Eh, é unha das persoas que, que vai un montón para aí, bueno, eh, aparte sabedes, porque, bueno, este programa vosso ten xa unha longa transitaria, igual en algún momento tocádse des o, o que dou de si, sí, pues o batallón literal, o batallón literal, é, o batallón. literal eh, claro sí. que sí, da Costa da Morte, ademais mm. que é un grande dinamizador, non? ademais mm. reco recolhe mm. e eh, eh, eh, ademais con, con, consigue atraer moitísima xente a súas convocatorias, é eh? eh, eh, un coido que, que aí tendes unha unha grande eh labor eh, literaria e lingüística uh -huh. e poética moi interesante sí, sí, pues, eh, ahora, si, si, é unha persona moi querida saltamos agora se vos parece sí. da literatura ás feiras fixadevos, ás feiras que, es. que, que, que de alguma maneira eh, están moi en crise na, na Costa da Morte porque, como en todos os outros lados foi claro. fui perdendo moito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 e despois nos postos que había que pode ser o pulpo pode ser sí, outro sí, tipo de ca de cacharros, como digo eu sí, sí, en sí. fin, de moitas cousas que claro, sí, de, de, de feito, mañan vai haber pulpeira, iso <risas> é ben importante iso porque... <risas> non pode faltar <risas> claro eh. que sí, sí. Sí, sí, é ben importante iso é ben importante destacálo porque, que, bueno, tamén tira moito non por aí, sí, sí, entón sí. bueno, eh, eh, repito, que o das feiras é eh, outro, outro punto a favor que, que parece que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 ...a inmigración a descuitarnos tamén desde lá e eso era, era o verdadeiro importante e aquí está, o objetivo conseguís <risa> Moitas gracias Ile, eh, a vos, Oscar, Ile. hasta outro momento vamos, Ile, a, Ile. vamos a despedirte con outro bocadillo de música post, posto que temos compromiso de, de, de falar con unha periodista tamén ah, de, sí. de, de Galicia eh, outro bocadillo de música que o noso técnico tenga aí preparado mm, mm, eh, porque tenemos que falar con Nieves eh, sí, Nieves, sí, con, Nieves, a... sí. Nieves Neira Eh, bueno, de, de vez en cando as cuestións técnicas funcionan doutixe un eh, que teñen que fallar. <risas> bueno, Además, pero temos outros, xa temos, a mira, xa ahí temos, Entre sombras misteriosas en rompendo luzs estrelas queremos nosas rosas Para depois esquecermas Só meu sangue Não me engana Como engana fantasia Vemos de ir a Viana O oh, meu amor de algum dia O oh, meu amor de algum dia Vemos de ir Viana Só meu sangue Viana Partamos de flor o peito Que o amor é como o vento Que para perde o jeito E morra todo momento Se me sangra me engana Come engana fantasía Ir a vemos de Irabiana O oh, meu amor de algún día O oh, meu amor de algún día de ir A vemos de Irabiana Sobe el sábado a crença os pecados têm 20 anos o remorsos tem 80 só na no sangra me engana como engana fantasia devemos de ir a viajar. Baixamos esta peza de María Oceo para poder comunicarnos con Galicia, concretamente temos outro lado do fío telefónico a unha periodista e poeta interesantísima, que, que xa falamos non ocasión, oh, sí. perdamos ya benvida a Nieves Neira, moi boa tarde Nieves. Moi boa tarde, que tal? Pois pues, eh, saudándote e eh, felicitándote por o traballo que estás a facer tan interesante que acabamos de recibir noticia de que participaxe nunha actividade importantísima trauxeste dos, os restos de, de Xiona Boreira que era teu tío sí. a precisamente o Caurel, non? Sí, exactamente, pois foi no día de onte, trasladáronse os restos do cemiterio municipal de Lugo uh -huh. eh, a, a casa natal de Novoneira en Parada do Courel, despois de 22 anos repousando os restos en Lugo, eh, cumprindose así pois a vontade, a vontade uh -huh. que el tiña. Eh, bueno, pois pues, non boa e parabéns Digo che a tipo sí. por a parte que che corresponde Ainda que a toda a familia ten eh, moitísimo que recibir A verdade é que sí, que eh, para todos os galegos É eh, unha grande honra que este precisamente eh, Os restos de, de o no veréis Precisamente sí, sí. no caurel que era onde él desexaba estar Onde no? él descansar Sí, sí, dende de logo que sí Sí, sí, sí Moi moi emocionante porque, Muy emotivo, ¿no? bueno sí, foi sobre todo bueno a a mulleros, fillos, non os que os que levaron isto a cabo, eu acompañei, acompañei este este traslado. Em eh, Uxío Novoñeira, em eh, morreu no ano 99, no 30 de, de outubro. Ah, uh -huh. E el eh, días antes nunha entrevista, pois Eh, dixera que volvería o Courel, non? Que non sabía como, nin cando, pero que, que volvería E mm -hmm. entón cumpriuse esta, esta vontade del, claro que sí Ten te, sí. unha te, te, inscripción á lápida que que, que, que puxeste aí non? Unha inscripción sí. importante, interesantísima. ¿eh? Sí, sí, sí. É eh, un dos poemas breves de Uxío Noboneira, que tiña eses poemas casi dunso verso, esas loairas, ¿no? Sí. Eh, e di, din os soños e os paixaros a morte non é certo. Non sei xoído, sí, señores Unha no, no, no, no, no, no, no reflexión extraordinaria e importantísima Para todos que, que, que empregades a creatividade Ti como poeta, eso para, para vos é creación e, e inspiración tamén, non? Tamén Por suposto, si sí, a palabra de Uxío segue plenamente vigente, non? Sí eh... <risas> tan verdadeira que nos sigue apelando, por suposto. Si sí. moita sí. xente que vai aí polo Caurel e todo isto pois podrán dicir, polo menos temos aí que o noso o noso paisano, o noso veciño. Si, sí, pois foi moi emocionante porque claro, como saíu así eh nos medios pola mañá, xa moita xente do Caurel xa estaba a espera de uh -huh. desse de momento, non? Eh, entón Bueno, levaban moito tempo a espera, por suposto é sí. eh, Moito tempo demandando Segundo conta meu primo, o xeo uh -huh. novo uh -huh. Levaban moito tempo tamén demandando Que, que, que o xeo estivese ali Querendo claro. que estivese ali, por suposto claro sí. Pero onte, eh, palpábase moito emoción uh -huh. De xa ver pois, nas noticias pola mañá e A saída do cemiterio de Lugo Xa estaba a xente esperando ali Entón, é uh -huh. eh, moi bonito O xeo... Dende logo o courele o seu estazo foi o seu estazo referencial, o estazo referencial da súa vida, da súa obra mm -hmm. e agora contaba tamén onte eh, meu primo o xío que a fundación xa é unha realidade non claro. eh, okay. a fundación na súa casa natal entón... Por eso se demorou non, a a chegada dos restos 22 anos uh -huh. eh, no cemiterio de Lugo, ata que a casa tamén natal do, uh -huh. do Courel puidese acollelos, puidese ter un memorial, uh -huh. un memorial moi fermoso que fixo o, o, o arquitecto José Allegue. Uh -huh. Y, y bueno pues que xa será parte das visitas das moitas visitas que recibe que recibe esa casa sí, sí, o xio cando, cando morreu eh, o, o panteón familiar en Seuane do Courel uh -huh. eh, había, facía moi mal tempo eh, en ese momento e non, no non podía estar preparado no no? Estaba, ah, sí. claro. entón eh, despois de ser velado no panteón de galegos ilustres en Compostela uh -huh. pois o Concello de Lugo ofreceu eh, acollelo no, nun lugar no cemiterio municipal claro. e entón a familia pois decidiu que o xiu iniciase ese camiño de volta do camiño que fixera, non? Do claro. Courela-Compostela, que é un dos títulos do seu... Eh, dun dos seus libros non dos poemas máis sociais e políticos do Courela Compostela pois iniciar o camiño de volta sí. un camiño de volta que el sempre decía que non facía sen antes por lugo pasar ou sen logo por lugo tornar sí, sí, entón esa parada en lugo pois nunha persoa que tivo unha vida e unha obra tan coincidente e tan exacta sen integridade pois, semellou tamén Un unhafortunada coincidencia dalgún xeito, non? Sí. Fixestes un un sentido. des unha homenaxe en Lugo e outra tamén aí en, eh, en, en, no, no Corre. Corre. Por certo, sí. en Lugo recitaron varios entre elas ti tamén, pero aí sí. en, en, en en no Corbel tamén recita coido que non sei se te, te, te molestará, pero eu pídoche que nos leas sí, cousa. Encantada, eh. Eh, o mellor, si, sí. dende logo que si, sí, por suposto. Recordalo mellor sí. ler algo da súa obra Por suposto, por eso digo Eu mellor a eh, leer a súa palabra Claro que sí, pues, para, para esta homenaxe Agradecer moitísimo, de verdade eh, <ríe> Moitas grazas Vamos gracias, a, a gravalo, veña Cando ti queiras veña. Vou ler un, un poema Que é o último poema Do último libro De, de Novo Neira que saiu eh, publicado baixo título Arrodeos e desvíos do camiño de Santiago e outras rotas, pero o que él tamén chamou ameto mítico. y uh -huh. que pecha, de alguna maneira, ese círculo na súa obra e na súa existencia de volta sobre o seido, sobre a terra natal. y uh -huh. este último poema, eh, di así, uh -huh. Se o pasado é pasado, Y o presente é urgente Porque inda busca xente Aquil soño clausurado Vido visto ben Santiago E esa cuestión non resolta Fago camiño de volta Camiño de volta fago Camiño de volta fago, de volta, fago Volvo do cabo do mundo Terra solo en ti me fundo É a certeza que trago Caray. Moi ben, moi Moitas grazas, moitas grazas. a vos. Eh, eh, bueno, para nós é un, unha honra estar eh, te, aquí con nosotros A verdad que incomodamos de vez en cando, pero farémolo con máis <risa> con máis de, de, de aquí en adiante porque sabemos do traballo que no que estás tra, estás en É <risa> eh, un eh, placer. Entonces, mm, mm, agradecéche moiitísimo que hoxe estiveres desequi aquí anda nós no? e darlle información a toda a a nosa audiencia, seguidores e eh, eh, e escoitantes para que saiban que ese traballo que a familia levou a cabo ti pues, sí, sí. eh, tibera o froito tan importante de mm, colocar uh, os restos de Uxío Novaríra no caurel. Sí, sí. Graciñas. hai que tamén dicir unha cousa, que todos os ointes que vayan a Galicia, eh, que vayan al, que vayan visitar a casa de Uxío, Novo Neido, sí. Fundación Que vayan vendidos, a ver a Fundación sí, A ver, eh, os seus escritos Que eh, máis que seguro estarán Pindorados claro. polas paredes Claro que sí Por suposto, porque ademais o xío non xa sabe Destiña esa dimensión sí, sí. Tamén da poesía visual caligráfica. Sí. Entón, eh, a poesía de Uxio está eh espallada, espallada no cobre el dende logo y mm, a xente que que queira vir será moi benvida. Eh con este detalle que no memorial, non na eh. na campa, eh, que arteiou este arquitecto, xosea llegue, pois eh tamén hai Un, unas follas en bronce ¿no? uh -huh. está rodeada de follas en bronce de de Castiñeiro uh -huh. eh, esculpidas polo escultor Óscar Aldonza y follas de Castiñeiro que foron recollidas no xouto comunal da aldea que o xouto da Rubial uh -huh. que un xouto que está recoñecido no catálogo de árbores en Lleiras de Galicia, é eh? un xouto extraordinario y bueno, do Courel que, que vou decir, non? que Uxío y Okourel, bueno, ya no se comprenden eh, no. un sin otro. Pois moitísimas grazas uh, Nieves non te Moitísimas mais. grazas eh, Despedimos-te de un, una... Continuamos coa música E continuamos tamén co, coa poesía Vamos a escoitar a colaboración dun grande amigo Que é eh, Luis Lozada E eh, nos aporta algo relacionado tamén coa poesía Moitísimas grazas Moitísimas grazas Unha aperta ben forte sí. Moitas graciñas Desnortada escoitamos agora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 Coas brincas que nos aleitan o corpo, as salseiros A percusión das nosas cabeiras sepulta as áreas movedizas dos confíns, estremecendo os axou que enredan as ringleiras do tempo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 nos arrolar. O milloronor deste, mire che huitumillas ou nove de ancho. Sem fin, o retorno do cerco aperta a danza deste ser perpetuo. Anoado o cabo solto do bo onde latexen os nosos bruidos corais. Pulso salen galada fora. nuestras aletas abalan la música de este embarcado y aéreo tormenta tuaré ciclón lar ababor peito adentro noroeste blues escamado desde el mar no sé si desde el monte que te vas eh, eh, desde, desde Vilán para verdaderos temporales adivinan tierra calma blanca a más ver sobre todo en los nordestes porque notabas como si fuera un río inmenso de de de, de nordeste noroeste plus día no cigarro do albor e exhala atractivo a neboa sensual que me sostén tras o fume dirijo ao teatro de sombras onde xogan as siluetas dos amantes ficcionais furtiva navego o salitre da súa nudez magnético arpeu no calado do meu corpo sentidos ataqueo temporal me expulse destes de versos pera o evanescente iluso despertar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 desnortada e un novo libro de poemas de Rosalía Fernández Real a poeta, narradora e ensayista entre nos unha nova obra poética destinada, como quería Alejandra Pizarnik a irmos a teofondo da experiencia vital asociada a unha experiencia da linguase que se transmuta en música, corpo e beleza sensorial Desnortada está composto por 54 poemas. Vese acompañado como libro por un CD que contén oito poemas con voz da propia autora e composición musical e interpretación no acordeón, instrumento que en la mesma toca en outras ocasións de María Alba de Santiago e deles ves descoitar dos nordés blues en primeiro lugar e no motel morno do vencer de segundo. Música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 asurada e outros ventos que serben para construir unha cartografía en da que se convoca o salitre, as derrotas os corpos o amor e unha inequívoca sensualidade tamén notarías que hai outra voz e dir Rosalía que no proceso de composición de desnortada foron moitas as conversas que mantivemos como a de moxía internet destaca la palabra de amigo Javier Castro, JOS, cuya voz poética emergió en un CD como en las ruas y mares mucheas donde me vio y ayudó a medrar.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 Eh, ten acabados varios premios entre eles a millón de iniciativa bibliográfica da segunda gala do libro galego no ano 2013 por aulas en paredes e eh, o pasado o seu poema A Reflexión foi premio Arritmar 2021 convocado pola Escola Oficial de Idiomas de Santiago co apoio de institucións de Galicia de Portugal Música Estas páxinas voadoras son unha colaboración de luis Lozada desde Boa Vila de Pontevedra. Desde aquí mandamos unha carta muy grande a todas e todos. O resto da música que nos acompañou é sabor a mar de Auga Mantra. Dico próxima viaje voadora. Grazas por a túa escoita.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 Os picos secos As vaguas derramadas Neste deserto Onde ficamos Atrapados Neste deserto Se ben en destino seretoi. Palabras meu brazos lu os duas vano o chamamos a música de Joan Eiriz que son poemas de suso Díaz. Precisamente, aprovechando esto, pues vamos a hablar con él. Vamos a saludarlo, que coido que tenemos otro lado del hilo telefónico. Muy buenas tardes, Suso. Boa tarde, Xulio e Armando e compañía. Moitas gracias por acompañarnos e atender a nosa chamada. De verdade que temos que felicitarte doblemente, Hombre. non sómentes por este por este traballo que estamos escoitando aí ah, de fondo que sí. que son poemas teus musicados, non por, por que que canta precisamente Xoán Eiriz, pero a segunda felicitación e máis importante ainda é unha que que nos fixo muitísimo gozo, interessantísimo porque ven a, a ser esa publicación túa en, en Positivas que se titula Asulagadas Si, sí, a verdade é que unha le dicía, eh, últimamente están saindo algúns traballos meus eh, xunto ao disco que, que do que falaba desnon uh -huh. que tan felizmente pues, viu a luz tamén a finais de ano Cabo de de Joan Eiriz a música uh -huh. de Nacho Varela é bueno, pues, eh, un traballo uh -huh. que eu tiña por aí sin publicar radicado a Rosalía de Castro con 85 poemas eh, que felizmente, bueno, pues xoan eh, empeños en que querías, <risas> quería cantar unhas cancións con poemas meus e eh, saiu es ese maravilloso traballo ben. Pois, eh, que después, estupendo Pois, sí, <risas> eh, do que falaba desde a Sulagada, bueno, pois pues, é un que no que veña traballando <risas> dendo ano dezoito, non? que que xurdiu unha visita ali a, <risas> o, o en a zona a Sulagada do Valdolimia, non? o Coro sí. de Lindoso e eh, a famosa Cereedo eh nos, eh, nos tiña tiha coincidido porque o en o en Corvo cada, cada autónomo pues, Ten por costume vaciarse bastante non eh então si sí. pois eh casi sempre queda pois pues, a Cereedo á vista ou parte e eh, as outras aldeas pando vais a moito non sí, sí, sí, sí. o que é buscar que o bau e eh, a reloeira ten que estar máis baixas De verdade que para min é unha ledicixancia xa xa lle dei unha lectura bastante sucinta, pero bueno, e, e moi interesante con respecto a a, a eses teus versos extraordinarios que ten un limiar de un grande amigo noso sí. que Re eh, Manu masada, no? ma Manuel Be ma eh, eh, ma Manuel é La Mela, que La Mela exactamente. José La Por certo, eh, a súa legada refírese ao valdolimia, refírese a, a ese eh, lugares eh, entrañaables a ceredo buscar que o reloeira re que, que eu visiten antes de que foran azullaggado concretamente puesto no solamente visiten sino que máis fun a pescar precisamente allí a ceredo o ladiño dunha ponte que había un, un, un bar enfrente mesmo uh -huh. Sí, bueno, é que Aceredo tiña unha das, eh, das partes do río máis eh, demandadas polos pescadores, non? Sí. El, eh, era ben coñecido a abundancia de troitas que había. Claro. E, eh, bueno, eh, antes, máis antigo, máis antigo, pois tamo falando de, de comezos de, de século, antes de que fixeran a primeira presa que se fixo en Lindoso, que era a da central antígua, mm. que, que quedou debaixo da, da nova. Sí, pues eh, antes incluso había, pues, lampreas que subían hasta por los ríos arriba. Caray, pues, ¿qué se eh, te el bueno, río Olimia era un río conocido por los pescadores, era muy, muy querido, eh, eh, fue una enorme perda papa que practica la sí, pesca, ¿no? no, no que... la practico, no, nunca, nunca practiqué, pero sí sé que, que la gente... Oh, Le agradaba moi tira pescar ali a ferro donde ti falas, non? Sí, sí, Había sí. uns pozos moi bonitos por ali, unhas... Unha parte do río, con pedras, con... Donde, Un, eu, una, donde corría do outro xeito, non? Unha zona extraordinaria para poder divertirse e pasalo moi ben. Cada máis, eh, eh, bueno, pois... Pues, eh, daba resultados extraordinarios. En, en, viña moitísima xente de, de, de, de, de, de sitios bastante eh lonxanos. Eu, uh, bueno, descubrindo aquello porque meu pai eh, foi forestal ali na en Trimo e entonces el coñecía aquela zona. Entonces el eh, eh, dende dende ماشي, dende dende Carballiño, me acordo que dende Carballiño que era onde estamos vivindo, pois pues xa me levou unha vez ali a a a, a pescar. El lle gustállalle moito tamén a pesca tamén, pero eh, eu solamente bañaba o bichín, Pero bueno, o caso, bueno, bueno, caso, bueno caso eh, caso que me divertía moito, sí, sí. Hombre, sí, sí, esta agradada, non, non, se trata de pescar moito, Sino de do, do que Tito ofrece o eh, ou practicar a pesca yeah. un contacto natureza, co río, con, con esa maravilla que ao final se foi posindo ao longo dos dos séculos pois pues, eh, que desgraciadamente nos perdemos a, a por lo menos non nos vida para sempre. Si sí, si, sí. si sí, eh fas unha referencia precisamente na dedicatorio que que que lle fas a, a, a este libriño pois mm, extraordinario, non? onde pois, lamentas a, a perda que que, que, que muitísima xente mm, tivo per, pois pues, cando se lle asologou a súa kasiña sí, e eh, eh, eh. eh, lembro moi -me agora mesmo destas de cousas porque uh, acaban de suceder o asunto do, do volcán de, de La Palma, non? Sí. Moitísima xente m, m, quedouse sin, sin sí, nada, sin nada, non? E aí tamén quedouse, a pesar de que houbera expropiacións entre comillas forzosas sí, sí. pois eh, de verdade que m, casi cada un dos poemas dedica yo a, a a persoas que aínda sí. hoxe moitas delas viven, non? Sí, bueno, o libro eh quando foi, o sea, foi goxcivindo os poemas, eu te digo, a maioría deles, porque algúns xa escrito antes, algúns incluso xa aí máis de, de 15 10 anos Mas, bueno, iba demorando Demorando a, ah, ah. a Digamos eh, Enfrentarme a esa, esa ferida non Porque, ao fin, o, o encoro para, para nós Inda que eu non me criei en Aceredo Ni en Buscalque, ni en Novao, ni en Arreloira Pero si sí, eh, un poquinho máis arriba Metros máis arriba do que agora está Sulagado, que en Ludeiros si sí. eu andaba por Oval, quando era neno avós pois pois claro. Principalmente en Aceredo En, Buscal, en, en era, Oval ir, Era onde había os comercios E non nos íbamos máis é pues bueno, todo. E o que vos decía non uh -huh. eh, eh, o, o tema ese de que ao eh, final pois pues, é eh, unha perda que é irremediable, ¿no? uh -huh. que so xa non ten solución. Eh. E eh, eh, bueno toda a xente que sofriu esa ninguén que era abandonar a súa casa e agora o que vos falabas de, de, de, do, do volcán pode poñer máis de manifesto ou sí. actualizar, sí. o que supón eso, non? Porque a expropiación que, que, toda esa gente non quería sair de lí foi expropiada claro, esporte... claro. sí, sí. eh, só hai que facer un pouquiño de memoria mirar as, no, as novas de dese tempo e eh, as cantidades de manifestacións que houve en Ourense en Lobios, en Entrimo que foron golpeados brutalmente pues, e as demandaban Pues, eh, polo menos ter un dinero suficiente para poder constituir unha nova vida tú imagínate, erguerse de novo mm. persoas de moitísima idade, donde te criaches, donde toda a tua vida estaba circunscrita, esas aldeas, ese lugar sí. Eso eso eso non hai diñeiro, copad, nada, pois. Pues, eu cando palma pode poñer. No, no, no, eu facía esa pequena comparanza por o feito de que a natureza, pois eh claro, eh, exuberante fine unha cousa é a natureza, o que pasou, claro, claro. e outra cousa é que tes propio pues, para facer un, eso, eh, un, ah, sí, es, Esa esa comparanza é por o feito de que hai muitísima diferencia entre que o a natureza te ataque que eh, a, a que a propio nós mesmos, é dicir, eh, os humanos os humanos seamos tan malos seamos estamos séamos capaces eh... de facer algo que que si sí, que posiblemente é por evolución pero pero unha evolución que a mellor poderia facerse doutro xeito, non? Eh, sé, sí, o peso que todo é relativo, non? E, incluso tamén penso que os coros chegará un momento en que non sean necesario e que volvan deixar espazo a o que é a vida, non? Que, sí, sí, sí. Pero, claro, é eh, verdade que precisamos a eletricidade, pero cando teñamos sí. outras fontes de enerxía, sí. ou cando teñamos outras necesidades, pois, pues, eh, claro, nós tamén temos que jogar un pouco o parque empresa Pero que despois o, o, o trauma es todo lo que le causa a la gente que que, que, que era eso por encima de todas las cosas, por por dinero, eh infinitamente sentimental no nada que ver. Piensan que no, con que te pague, no, es que eso no se paga, es que no importa pagar no, no, sentimientos y no. <risa> es que... y a y a vida de las personas no un puedes pagar. No tienen valor, exactamente, no, no tienen valor. No se puede pagar. Sí, sí, non teñe valor o sentimento é algo que, que, que mm, eh, non, non ten valor económico, digamos. No, no, no, no, no. hai que cuantificar as cousas, si, sí, evidentemente, pois pues porque temos que poñer, digamos, unhas certas reglas pero Exactamente. Básicamente basicamente, hai cousas que non as podes pagar nin con todo o dinheiro do mundo ou simplemente, no. porque por eu non me quero mover de aquí porque esta a miña vida non me quero mover de aquí esa, é, esa tamén. Ah, e aí está a liberdade de cada quen, non? si, sí, si, sí, claro. exactamente porque o oito tamén era, eh, en eh, donde son eu en, en a de su arna pois pues tamén iba a ser asolagada, pero eh, dar un empoñerse empoñerse e tal eh, os muros xa estaban feitos Solamente era poñir, dixéramos, unha comporta e reté la auga. Pero, cubrir uns outros povos que, bueno, medio medio, pois pues, me parece que solamente quedou un debaixo da auga. Pero, de todos os xeitos, dixeron que a xente, que moita vez las mandaron a preterra xa, e dicen, foi, bueno, que era, vamos, como desarraigarlos, como quitarle un fillo un anai. No totalmente y... totalmente ese o, o digamos que o daño, o, daño pide causas das personasas que sí. sufren un trauma de esta, de esta dimensión mm -hmm. esto irreparable eu intentei na medida do posible para tirar algún dos poemas mm -hmm. pues a, o que o que me for transmitiendo ao longo de estas tres décadas pues hay gente que sufriu es una eh... pequeña persona mm -hmm. no mm -hmm. eh, bueno pues léo a miña poética eh, mm -hmm. hay algún poemas pues como algún que tengo título de ninguém abandona a casa con 70 anos no mm -hmm por decir que que, que, que que que así, no, o, sea, es, sí, o, es, o, es, o lugar onde foi criado. Donde onde onde vive, vive felizmente. Outro poeta um, que ademais fixito de tio liniaro, Manuel Larena, eh, reflexiona sí. moi ben coas aquelas palabras finais que que que, que te dice, os sea, anos pasan as, as feridas curan, mais as cicatrices hai as cicatrices, sí. esas por sempre perduran. E e deixou que aínda moitísimas persoas que, que que viven que que, sí. que trasladadas por si, porque si, pois pues teñen esas cicatrices que hai de perdura, Totalmente, xa ¿no? te digo, non se eh, fomos demorando o que dila mela, que eu agradezco eu profundamente que escribís limiar para este libro, porque ele viveu tamén en primeira persoa ademais, eh, daquela era conselleiro no, no Consello de Lobios eh, tuveramos que todo o que foi o a expropiación eh, sí. en Xenta, normal eh, bueno, foi, foi todo un proceso que ele viveu en primeira persoa e eh, que la mela que, que ten tamén esa sensibilidad de que un poeta pues eh, que me galo claro, eu quería que estives, que, que me acompañase en este libro casuas verbas e eh, bueno, agradecille moitísimo porque me parece fermosísimo. No, non, e ti tamén fas que que estas asolagadas sexan precisamente palabras para quizás un pouco de consolo para alguéns, non? E eu concretamente fixeime un un texto que ti escribes dedicado a, a un tal Pepe de, da pimenta, do pimenta, non, que ten que ver moitísimo coa túa creatividade. Lóxicamente, meu país. <risa> <risa> bueno, sí, sí, de me verdade... Sí, moitas que... cosas. Eh, eh. Eh, de desde logo, meus pais eh, ajudaron moito no, neste, nesta, nesta, neste libro principalmente. non Porque, como eu explico no, no li, na, na nota sí, de edición, sí. eh, o libro tiña que haber saído, no aí ano e medio. O que pasa é que, bueno, cando eu entreguei a editorial no galego normativo comentei no con, con Paco Macías uh -huh. de, de positivas Dicei, sí, sí, mira, eu a verdade que quería sacar o libro, pero po, o galego que falamos nos no val, non é normal, non é aproximado, yeah. a chegado sí. na medida posible. E pareceu, oi, moi ben, dizei, pois, pues, pónseme moi boa idea, moi boa idea, e, traballa niso, traballa niso, e despues xa sabemos. Traballei, e, bueno, pois, iba facendo outras cousas, e que vengan tu, pois, volvía o libro, e digo, bueno, pois, e, afinal, tardamos a non e medio en sacar o, sea, claro, o tón co 30 aniversario, non? pero, moi ben, non, Pois, pois, eu, claro, para min ten lembranzas de, de Cativo, non, de, de, de, de media xuventude que pues, eh, meu país levaba a ya a herdadiña concretamente. ¿Sí? Que herdadiña, sí, si, a herdadiña que é o mesmo dónde remato en Corolí. exacto, exacto, si, ¿Sí? sí, sí, uh -huh. sí. Bueno, a verdade é que eh, eh, esas lembranzas quizá ten, ten de las vos muitísimo presentes, non? E e, e bueno, aí reflexiachelo precisamente nese libriño que que nós vamos a disfrutar. De verdade, non sei se se se o Teso Carón, pois casi casi me gustaría que que, que nos leras alguna cousa, non? Eh, bueno, pois pues, eh, si, sí, eu podía vos ler algo sin sí, sí, problema. Ah. Esche que, digo, o gallá, eh, sobre todo o que me preocupa é quando empiecen a ler o a xente que o sufriu en primeira persoa a ver que lle parece, que lle boca ou, ou a ver o que me traslada non? porque, eh, xa te digo en canceus son afectado pero non en primeira persoa, pois, porque non mas lavaron aldea uh -huh. pero pues, a gente que, que si sí, o viviu é eh, me interesa moito que poidan que poidan transmitir te moi moito a carón a, tú, a, a túa esposa sí, no? a Maripaz si, si sí, sí, él ha pasado bastante mal en eh, cada baixa de esta él foi digamos de alguna manera entre Pedro que quería ir a la no 2018 que foi o detonante pois pues ya nos non tiñamos ido cada vez que vais a coro eh, nos oito claro. somos entón foi pues, o ese eh, digamos o detonante para que eu me pusese a escribira convulsivamente porque foi un shock, non? Se, vale, a ali, sí, a ver aquilo claro. que é unha descripción como se si hubieran caído ali bombas e hubieran gran razão eh, parecido sí. esas imaxes que nos ensinan de, das guerras de sí, um, sí, sí. que queda todo todo todo destruído, ou sí. casi todo destruído. Sí, eh, sí, sí. Foi tan tan impactante aquel, aquel, aquel la lcita que saque a noite escriben o poema o primeiro o poema que vai no, no libro de Pedro que uh -huh. leva a título de Pedro e outro máis que va en as que quería ler vosuxe. Vale. Eh, se titula Resistir ollando na memoria. Bueno. Pois pues mira, hai unha persoa que máis que seguro que está escoitando que Luis Chapela desde Moaña, que ten o teu libro nas mans, está está agora mesmo debullando nel. Eh? Sí. <risa> Hombre, pois pues, eh, Luis tamén está citado por aí un no libro en algún <risa> non versos que escollín ditil para para unha das partes do libro porque me pareceron moi acheitos. Sí, sí, bueno, pois caldo te queires, que non se moito moi unha persoa que, que admiro moito É unha persoa que quero moito Pois apreciamos tú nos tamén moitísimo eh, É de verdade que te agradecemos muitísimo Este agasallo que nos faz Por certo, para nos vai ser unha honra e un orgullo Que escoitarte eh, sí. directamente a túa creatividade Bueno, pois pues, váyala Resistir hollando na memoria Vale. Camiño neste cementerio destacas pétreas enterrando a alma na negrura dunha terra esterilizada morta pola avaricia entregada a nada Camiño neste cementerio procurando o reflexo do pasado algo que acenda a memoria eso atopo farelas dun corpo extraño, migallas d'algo que son nada pasos de paso afogando o seu peso na, na negra solidade que deixa a morte neste bal Onde moraba e medraba a ledicia da vida. Camiño neste cementerio de sombras forzadas, de corpos mortos, de corpos espidos e ergueitos que se resisten para manifestar o que foi a vida, o que foi a vida e agora é a corda fina proyectada nestas estacas petrias que gardan a memoria do noso tempo, a lonxenosa. Caminño neste cementerio afogado Ah, este cementerio que afoga os nosos pasos unha ilusión que me engana nada fica aquí haga a memoria de quen se empeñou de que se empeñou coas cores do universo cando o mundo era colorido camiño neste cementerio eso podo resistir a terrible dor procurando na memoria aquelas cores De verdade que eh, eh, perderonse, dilicia, perderonse, desde logo, perderonse esas cores, pero que, bueno, que por certo, cando se baixa o nivel da auga, é eh, eh, unha sensación extraña, non? Eh, Terrible. De... Pero o pouco o oh, hai moitísimo turismo, non? Eh é unha é sí. unha no? Cada vez que vais aquel o fin de semana é, enche -se. é en enchese si, si, sí, si. Sí, sí. como se sí, sí. fora unha romería. Si, sí, sí, pero, pero, sí. pero pero pero a gente que que viviu aquilo, que vea que lo outra má que vivimos, que sabíamos como era, bo. Deserto, aquilo é de deserto, aquilo estaba cheo de veigas, sí, estaba cheio de de de de, de, de de de de lugares onde pacían as vacas, onde, é sí. dicir, aquilo era unha Otra vida. otra vida sí, sí, sí, aquello estaba hecho de vida y no. ahora pues no es nada no Entonces hay que buscar sí. la memoria sí, para intentar uh -huh. encaixar pa porque claro, si tú vas a un sitio que no con ningún sitio de nada, sin sí. las casas que vi nada ni los caminos, ni, sí. ni las leiras, ni, ni los sí, portelos sí, sí, sí, sí. Ni, ni absolutamente nada desde ¿no? sí, o sea, aquello escribieron el IES digamos, fueron felices el IES, as... pues imagínate imagínate sí. ver aquello sí pois Porque hai tamén eu eh, por exemplo, que eu en base que eu falo eh, en coro que eu falo antes grandes de Salimi sí. que xa é asturiano pois ali a veces tamén. cando baixa, vénxe as casas, veixe todo. Sí. Veixe hasta unha iglesia co seu cementerio ao lado e eu preguntáballe a xente, dígolle, pero ese cementerio vale para non? Para baileiro de todo, non, mm. non deixerían os eses corpos ou os osos ali debaixo da agua? Si si si. Eu penso aquilo quedou, quedou, sí, así, sí, quedou penso que quedou así. eu penso que Bueno, no, a, eh, vaya, no de verdade, de, de verdade que vaya a ser, bueno, por lo menos eu vou a disfrutar da lectura, da lectura si, eh, lectura eh, sí, eh. De, de verdade que que bueno, pois pues este sentimento que ti nos transmites, seguro que vaya a ser pois un, vai a ter un, un exitazo de verdade non sei se o presentarás ova, no, xa agrade a xente sobre todo a miña veciñanza de Lino xente do, uh -huh. do Val que, que, que, que ainda vive os seus uh -huh. familiares que sobre todo pois pues, con moitísimo cariño pois xe xego estes poemas xa te digo, na distancia na distancia tan próxima que eludeiros ao Val sí. pois pues, xe eh, Pa eles, no? pa, vale, para, vale. para eles, principalmente para eles, bueno, pues, no lea, pues, para ti moitos parabéns, eh agradecerche muitísimo a túa desinteresada colaboración e amizade que, por certo, enche nos de satisfacción de ver mm, que tiveras tres minutitiños con nosco. Un aperta grande, Xuso. Vale. Ah. Moitas gracias a vos y hasta la próxima A cuidarse Aperta. Vamos a despedir a Suso con un bocadillo de música Y de seguida tornaremos otra vez a Galicia Como sobre mi Ce das fodias tú has ofertapas tu m' belfas pedir a Suso. Sí. E, e damos xa benvida a nosa correspondente nos Ancares lugueses. Ah, si, sí, sí, Fernanda, señor, sí. dona, dona Fernanda Fallananeira. Moitas grazas. Boit, boas tardes, Fernanda. Boa tarde, Julio. Boa tarde, Armando. Boas ben tardes. Benvida, moitas graciñas. Gracias a vos, Que eh, eh, o frío Por aí xa Aixeada, notase non? bastante, pero eh, a, med a media, -media mañán, a media tarde xa sirve para poder dar algún paseño que outro, non? Eu xa fum, pero Uf, hai moito frío, eh? Vale. <risas> bueno, pois, <pues>, cuidándose <risas> ben... Eh... Pero te <risas> o clima prefiro goxo. <risas> <risas> bueno, pois pues, é Pero ti eres unha muller aí da montaña que, en fin, aguanta que bueno, xa... Cubrindo... cubrindo no. Eu digo, sempre me dín, pero digo, no, o frío, do frío non, non se acostuma aún, eu penso que no. te aburres. No. Pero, sí, vale. tamén, tamén. tamén. Vale, bueno, este ano ainda non chegamos a iso, eh. bueno, se vai aguantando. Así, sí, vale, moi ben, moi ben, moi ben. Bueno, pois eh, deseando escoitarte a tua crónica e a tua participación na nosa humilde misión. Pois, pues deña, teño aquí, eh, en primeiro lugar, dúas novas, unha boa e unha mala, Vale. Para, para empezar así, empezamos ca mala. Eh, bueno, pues que tiñamos aquí un servicio municipal de intervención in urgente, que pa emerxencias, que se chama GES, uh -huh. eh, xa non utemos desde o 31 de de eh, xaneiro, de xaneiro, hai dios de decembro. Ah, do ano pasado. Sí, claro, si sí. sí, suprimiuse o que sería o grupo de intervención de emergencias que cubría toda a comarca toda a zona todo non sobe cerrea, becerreá, uh -huh. senón que cubría toda a comarca. Vaya. En estes momentos se si alguén chama ao 112 porque hai un foi un incendio ou sí, sí. Eh, un doméstico, non sobre todo unha desgracia porque estes facían moitas cancelacións, por exemplo, sí. accidentes de tráfico e tal. Uh -huh. Pois pues terían que vir os bombeiros de Sarria. Vale, de dio. Claro, co handicap de que, que de que o expresa o xepe dos bombeiros desa que pues, comentaba na prensa, no? Que claro, supon, su supon un descuberto do servizo alo. Claro. Eh, este caso que tiñamos é municipal. O que pasa, bueno, o, a, a contestación ben sobre todo a través dos empleados que quedaron sen traballo, claro, porque lle fixeron claro. un mere e todo isto, que pasa que claro, tamén é verdad que Ese, que, que o Concello de Becerrea asumía o que eran as emergencias de toda a comarca, non? E entón eu penso que é momento de buscar un un, ter unhos, un os profesionais eh, ou se ter coberto estas emergencias dal Conxeito. Un, con volver ter o GES, ou ben que uh -huh. se paga o servicio de bombeiros profesional pa, para toda, toda esta zona, non? Porque xa estamos bastante illados encima. Imagínate que hai unha casa que arde na vía de Suarna que non sería a primeira vez, non? No. Vaya por Dios e que teñen que, que vivir eh, pues de Sarria hay que, hay que reclamar esa, ese servicio pois pues, mínimo porque os impostos sí, seguro mira, que, eh, que non, non baixaron aí eh, Os impostos siguen sin dormirmos, non? Sí, sí, sí Mira, eu cando, bueno, en Fonsagrada mesmo leo ao do campo da feira pois pues, gracias que había unha carroceta destas do monte que levan auga pois, para apagar un terceiro piso. E tiráronse pois, máis de media hora para poder apagálo, porque, en fin, non era moi berulento, pero, gracias a esa motobomba, como lle chaman. Pois, claro. cando chegaron os bombeiros de Sarria, xa estaba apagado, xa lle dixeron... Salta unha señora se e dixo que xa xa galego, dixo, xa podeis ir ao carallo. Se podeis ir a claro, volta. Non teñen culpa, eles. Claro, eles claro. non teñen culpa. Eles non teñen culpa, claro, e claro, ¿no? que non pode ser, porque estamos falando dos servicios do rural. Vos vedes que nos estamos reclamando no instituto, pois que se se manteña ese bacharelato, non? Claro. Que non son os servicios educativos, e que é necesario... Unos servicios mínimos eh, que es necesario para poder vivir aquí con... Con, ¿Con, con algo dignidad? de dignidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues... porque así. A ver si esa eh, esa reivindicación se fai efectiva, eso es capaz eh? de conseguir, non solamente, entonces, oh. e además, eh, eh, o do instituto me parece que eh, vai a ser, eh, vades a desater sorte e vai continuar, non? vai a ser. Io sí, por... teño esperanza de que si, sí, porque non pode ser que non que non, ou ser. Claro que non. Que insu claro. que non, que hai que ter un pouco de sentido. Eh, e mira, despois vamos pasamos a unha boa nova, se sí, queredes. Si, sí, que claro. si. Sí. Me gustou -me moito ver esta, esta nova, que, que Mari, de Embutidos Navia de Soarna, sí. recibiu o premio Son Emprendedora Do Rural, rural eh? pola Asociación de empresarias. De Empresarias de mujeres empresarias de Lugo. Sí, sí, vale, sí. Eh, jueves pasado entrevistamos la felicitamos, sí, sí, a sí. verdad de que, que foi, eh, sí. fue eh, no sé, emocionante, ¿no? O feito de que ella además estaba muy muy contenta, ¿no? De de, de sí, esta sí e nos, pois, tamén nos fixamos moi contentos porque, bueno, démonos conto de que okay. eh, xa tiberamos máis nunha ocasión calado con, con ela e ¿eh? ela tamén agasallou nun momento con, con algúns dos seus produtos que nos mandou eh, bueno, pois además tamá moi contenta porque precisamente unha plataforma que se chama Eh, son de lugo, sí, pois eh, sí. tamén man, eh, Mas, sí. sirvelle os seus, seus produtos. Sí. Sí, sí. sí, sí, tamén o vin. E vin. Ademais vin por aí en algún sitio que fai vecina de vaca tamén. Sí, sí, sí, sí, ah. sí. falounos de novos produtos. E eh, sí, eh, eh, que está no, traballando noutras cousas interesantes. E eh, que pronto nos, dixo ela, pronto vos darei noticias. Oye, pois, pues, eh, re, estiven revisando que igual si xa vos... Eh, que no Argueiro Dancares, sí. sabéis, Lucía Lucía, sí, sí E sí. sí. eh, contaba como empezou eh, co, Que foi moi curioso, fixime moita gracia empezaron ca embutidos porque a feria de Androlla, andro ¿no? sí. non? Non había donde comprarlos e dize, pa segunda feria de Androlla dixo lle a Hortensio, seu marido, pois facemos 30 ou 40, non? Sí, pois pa sí. segunda feria de Androlla xa pideron 400. Si, si, si. E sí, sí. Luego, sí, sí. Eh, eh, eh. venderonos todos, é eh. dicir, non é solamente Exacto. a cantidade, senón que qualquer. Si, mm, mm. si. Sí, sí cualquer eh, eh decir produción que tiña eh, desaparecía dar de mundos antes non antes sí. de empezar a feira e entonces sí. pas pues, decidiron facer a, a fábrica, o sea que mira que historia máis máis chula, por certo que eu vou foi un revisar eh, no Argueiro de Ancares, quedábame sí. quedaba me pendente, de que, que lo quería comentar antes de Nadal, pero non, non hai aqueles días non coincidimos, eh, de que foi a Feira do Doce, en dezembro, sí, non? Sí, sí. sí. E veu Lucía de Rodríguez de Argueiro, que está en Barcelona, veu sí. un autobús, doce horas, mm. e eh, volveu doce horas a Barcelona, só para atender aquí na Feira do Doce, mm. un taller de xaman de networking, non? Mm. Eh, na feira, o xa que uh -huh. mira estivo aquí temos que, que, que, que, que coñer o contacto dela eh, bueno, xa no, no Facebook é eh, amiga, pero, bueno, pero eu tiño o teléfono dela compronos, compronos. <risas> o que pasa é que non sempre coincide non som... pero, si sí, xa, sí, sí, temos sí. que entrevistar e falar con Facebook, ela sí. penso, penso que te ves aí, non sei, te estar por rollos ro ro ro ro ro profesionais, non sei en concreto a universidade, abora, me parece no me está, claro, ahora sí, a universidade sí. de Orgueiro ten algo máis Eh, pois non, sigai non que felicitaba os reis desde mm. Salveira, desde de a súa aldea en Avia de Xuarna, ah, sí. pero parece que que pois ten así menos, pero ten unhas historias aí de hemeroteca xa sí. que eu foi aí a súa hemeroteca do rir, pois para consultar esta historia tan bonita de sí, de sí. Botidos Navia de Xuarna. unha boa comunicadora tamén. Sí, sí, sí tamén moi no, moi bueno. maja, moi tanto. Pois, entonces porque a a súa a súa tía que nos primeiros días parou, que non sei se segue parando, pois vive no barro onde vive un bel biche. Ah, uh -huh. eso é un pañuelo sí si, sí, si sí. <risa> sí, O, bueno, o, o mundo tempo, Que me preguntou Tu eres unha radio? Digo, si sí. <risa> Dixo, me eu son tía de Lucía Digo, hombre Pois vale. <risa> bueno. a ver se si elevades un día aí en directo A ver, a ver sí. eh, en, en eso estamos A verdade <risa> que nos eh, sentimos Muy orgullosos e honrados De, de, de todas as participacións e colaboracións que temos sí. eh, de feito, pois, pues, por eso Tambén nos gabamos de terte a ti eh, Como hombre, correspondente nos como... Ancares sí, Bueno Sí. Bueno. Sí. que sigues um, ese traballo um, tan importante que um, El Re equipo eu hoxe saquéi no pata volvín para dentro. <ríe> iba moito frío, pero mañá xa quedei xa me dá pereza saír. <ríe> Digo, non sei se sería mellor deixalo, pero bueno, hai que, hay que hai que ir tomando nota, non? hai que vencer a pereza hai que ir tomando nota e ir preparando as cousas para o semo por certo, será no mes de marzo, non? o 5 de marzo que é carnaval, fíjate que cae moi tarde este ano cae bastante tarde pois é despois de carnaval ou esa semana o martes de carnaval finais primeiros de marzo que cae moi doso De verdade que estamos contentos, moi satisfeitos. Por certo, mira, acaba de chegar unha unha noticia interesantísima que tamén queremos facela compartir contigo. Dice que o 15 de xaneiro de 1933 tivo lugar a primeira emisión radiofónica da historia de Galicia. Foi cuns versos de Louza Brei que leu Antón Fraguas titulanse uh -huh. Nao se, Senlleira bueno, pois eh, noticia importante, noticia interesante de uh -huh. no ano 33 pois sí. ler unhos un, uh -huh. versos de Bozobrei que escribiu el no, no ano 32 a uh -huh. primeira emisión radioafánica de Galicia si, sí, si, sí, si sí. estaba rematando en sitios empezando ca tele, nos, nos, <risas> empezando ca radio <risas> bueno, tampouco tanto non que, que esa película de do discurso do rei non? cando... Sí cando pois era todo un acontecemento, un programa de radio Sí. Mais ou menos era por aqueles tempos. Sí. Pois, pois nada, bueno, unha noticia eh, que, que, que nos parece interesante, eh, que por iso queríamos compartir contigo, que parece acabo de chegarnos aquí. Sí. Bueno, eh, agradecerche moitísimo a túa colaboración de hoxe. Eh, que sigas cuidándote eh, e abrígandote ben, porque se si fai tanto frío, Sí. Sí, non sí. sobretodo sí. abrígat. Non non no coller constipa despois. A, porque... a pereza de salir vale. Despois, bueno, entras en calor y... e vale. vai fai sol, pero a pereza primeira intento, madre mía. Sí. Bueno, un un caldillo John, yo, yo yo mellor un cocido yo acompañado dun androa, seguro que tamén vai ben. Tamén? Sí, claro. Pero antes non. <risa> despois, tempo vale. que salias. Vale. Bueno, moitas pues grazas, Fernanda. A no Chao, chao. Vamos a despedir a Fernando con, con música. Sí, sí, donde, claro. Adiante. Aduviando todo esto. Chamamos a Música de Malvella e xa temos outro lado do fio telefónico ao noso poeta da Mariña. Moi boas tardes, Paco. Boa tarde. Boa e, tarde. tarde. Aquí eh, intentando debullar por un pouco un chisquiño este no so programa, eh, eh, contando coa túa colaboración semanal que sempre eh, que podemos eh, incomodamoste un chisquiño para que para, <risa> no, no poidamos participar. <risa> si estamos facendo agora. Bueno, <risa> no. Estai vindo nos ovos <risa> Ai, mira mm. <risa> Se si non son dunha granxa De ser no, maco, Dunha macogranxa, no, no, no. millor, non? Son galinhas daqui, do país Da terra, do pueblo <risa> Da aldea, do barrio O que ten que ser, va? Home, home <risa> É depois é depois dos ovos, unas pataquiña. É oh, depois un chouriciño deste de refian ah, feitos amiga. aquí nunha casa do lado. Ah, pues, eh, eh, eso, eso é okay. es vivir eh, con, con dignidad con eh con muitísima <risa> eso es vivir con este chourizo. <risa> <risa> que vivimos, pa, con que vivir Parlamento, me parece. Bueno, é aí te chai vender fora de. Es. No, no, pero el mismo segundo dicen hai moito porco que bota. Sí, sí. Bueno, porcos, a verá nada, Chorizos, chistorras. <chorizos. risas> menos porque non todos poden. Si non chegan á arca, eh, Exacto, exacto. Arca non non a corondel, si sí, sí. que teñen a chave son menos. Si, sí, si. Sí. Ah, ah, miña nai podía ter moitas gramelladas que nos gustaban a miñas irmás más min, eh, pero non tiñamos a chave. <risa> Exactamente. Eh, la sabia que diña que fechar, <risa> Era lista. Eh. Non deixaba aberto, no? Este xa dixen abertos, este xa. <ríe> <ríe> bueno, eh boa, Dime. vou xantar ou vou merenda, pero. Si. Sí, no, eh. no, este, este, eh, eu sempre merendo cedo. A mellor hoste un pouco antes, pero normalmente 7:08, 7:08. Ah, con complemento das dúas cousas de eh, adiante, adianto no, de cea. Eh, no, eh, miña, eh, a miña merenda cea. Sí, exacto, sí, sí, exacto, sí. Después, bien, puedo bien. tomarme después no, también tomar un poco de leite con cacao complemento saudable es como unas pelis estas europeas quedamos para cenar mañana y ya que ahora a las 6 Claro, a xente alufina que dicen así, a las seis te paso a buscar. Bueno, es, claro. eh, eh, además é un, eh, un horario europeo bastante bastante de mm, non, é moi estendido. Sí, sí, no, porque... é, ba, é, é cada vez máis, eh? Sí, porque xant, o sea, cear unha hora antes de ir á cama, iso tampoco no, está no, ben. Non, non, non, non. Que non ten sentido. Claro. É, como, é como botar de gasolina ao coche para tenerlo no garaje <risas> Pero iso non faz falta mesmo, A gasolina verá que botar e se tens que andar Unha boa, unha boa comparanza, sí, señor E ademais ademais deso que eu sello se por min, eu por exemplo eu agora, pois, pues, merendaría cenaría Claro. Pero, pero despois so de pues, o ir deitarme pois o mesmo como ti, di, pois pues, un vaso de leite quente con colacao ou un yogur que sí, se pete caia as fruta, uns caqui, ou nada. Eh, o, o, también, o nada. También, eh, no nada. que pasa es que vale eu deito me tarde, cando me deito pasas 2 bueno. da mañá, ao mellor incluso collo mellor un galonchín de xamón con taco de pan, Si, sí, sí, sí, bueno, pero o Si, sea, sí, sí, ergo me tarde. Claro. O sea, casi xunto almorfo almorzo cousantal. Claro. Sí, sí e, e después, que... como fago unha merenda cea máis ben forte, pois pues fago eso a 7:30. Sí. Un, claro, un... Porque tiño tempo de sobra, de vostas tres da mañá de dixerir. Alimento sí, sí. como é divido, claro que si. Sí. Claro. a verdade de que eso o que comentaba, non, que que que ese solarios que chaman europeos son bastante máis eh di, que, sí, non que, vos que, que, que, que non os outros. hai cousas que se hai que non hai que copiar. Sí. Os trecos que están vendo. Sí, sí, sí. Esto está este, más coherente, sí. Sí, sí. O sea, que no tiene sentido que un señor que va para el mar que sí. tome un café y ah. una copa de agardente, que es un que toma, un mariñero. Sí, sí, un mariñero, sí. Un café una copa de agardente. Y trabaja en mi hasta el 8 tarde, todo el día, si mira acá. Sí. Caray. Esa, es ese... normal, tener que poner un almorzón. Ven. Claro. Sí. Uh -huh. Alimentación grave. saudable, lógicamente. Sí, sí. Sí, claro, claro. Eh, ademais da alimentación, a gastronomía tamén, iso da alma ou polo menos do que o corpo precisa de vez en cando son palabras axeitadas e, e, e es hermosas non? que é o que ti faz compoñendo e, e creando Si sí, sí. hai moitos anos que, que o puñetero este, este dictador que nos deixou descolgados do mundo entón, ah. hai moito que recuperar Mm, recuperamos pero, bien, recuperamos mm -hmm. bien, pero queda mucho por recuperar sí, claro. yo, por ejemplo aquí tengo un ventanal enorme y no tengo persianas mm -hmm. es que es absurdo en Galicia que casi no tengo sol tapar un poco que ven <risa> eso, eso. claro, en Europa no tengo persianas por ahí en por ahí arriba, por la norte sobre todo mm -hmm. sí. ¿para qué quieren persianas? cuando tapar un poco el sol que tengo no ¿Es que Sí, sí, sí. Claro, entonces yo... Claro, no me veo estas, estas uh -huh. manías, pero bueno, cada uno. Exactamente. No. Es lógico que, que, que deixar precisamente que a naturaleza esté perto de uno, claro que sí. Claro, sí. no, pues por ejemplo, si el sol el gran, el queima, el que se da, que se queima... Sí, sí. ¿Qué se llama? Una cortina. Montiniña o algo pero é encerrarse aí Alguna protección, pois, pues, por si acaso pero que en realidad de persianas tampouco é eh, preciso nunha no, zona No, claro, é que... desas de de gordas así tal, no, porque estás tapando un pouco o sol que entra Exactamente Entón, para que esperes? É un gasto inútil encima enxerxe de polvo, enxerxe de tabla hai que peñarse a altura de... Exactamente <ríe> Que as cortinas metelas na lavadora tendelas xa enseguida Eh, eh, que se laven soas. Eh, eh, <risas> abre, eh? la, abre la ventona. A a abrir que se laven co sí, cuachubio. Ta choya que o, coa, coa Bueno. Escoita, que preguntar como van esas túas presentacións de libros eh, e de, de máis cousas. Bueno, agora presentación, non, pero agora xa teño dous eh bueno, a como digan, dicíamos vellos, non? Hmm. Si. Sí o xa sea, está un que pronto se mm -hmm. que é un romance creo que xa vos lo deixe sí, sí, sí. un romance, os protagonistas son dous paxaros dos xílgaros ah. romance de don Diniz e doña Helena ah, ah. non no, no, no nos falarás, non bueno, pois pues ese está, está xa prácticamente en Maquetal ah. e outro que me chamou ainda o Elitoronte, que dixe para decirme que sí que eu, que xa vos ten elido algún, e falado deles que é para sacar un libro de, de haikus ah, ah. si sí, eso si sí que nos teñas dito bueno, eh, e xa nos teñas eh, falado se, ese va a se poñer con él ahora enseguida ¿Eh? xa teño o ok das dúas editaras que... os haikus eh, ese es, eh, xa nos estás comentado ademais que ten moitísimo traballo non que son lecturas casi filosóficas algunas delas sí. de, las, eh, de sí, grande yo, pensamento que o oh, haiku eh, a, a mi é unha forma de, de, de, de expresarse que me encanta uh -huh. é que é moito máis difícil do que a xente pensa porque moito máis en, sí. en tres versos tens que meter, meter todo claro a mi dame 50 folhas para, para expresar algo e non me des dúas claro. porque vou non expresar seguramente moito mellor e teño non moito mellor pero vou ter moito máis espacio para en 50, que non en dúas. Claro, o sea, eh? eh, é o que te decías, se é decir que eh, o espacio de, de, de transmisión eh, con, con bastante mm, sí. longitude a no, é, é diferente de desse espazo que que que ti te tes que además eh, entrecoller, é decir, buscar tamén as palabras, non somente as claro, ah, claro, claro, as palabras, ah, e as ideas, e Eso, e as eso, eso, eso. Xuntar claro. todo. Tes que claro. xuntar todo para poder transmitir, non? Eh, claro, tú dices que que por exemplo, que seia aquello de los lo buenos y breves, pues, que es bueno, ¿no? exactamente. Sí, claro, sí. Sin embargo, o engra era ao revés. Que sí. <risa> floritura, mellor todo ten ese aquel. Sí, sí. Pero a min a a no relato, por exemplo, gustame que o que, o, que o lector tamén teña que traballar algo. Hombre, de des... de... so, claro. Son algo todo feito. Eh, claro. É difícil, é difícil de, de, de, de construir dese de xeito tamén. A poesía de hoxe que non é poesía uh -huh. que seña prosa poética e que seña o que queran chamar uh -huh. Pero a poesía esa con todos os versos soltos que non hai rima, ni medida, nin nada eso é moito máis doado. Claro. Que, claro. Mérito, uh -huh. que poesía, sí, sí, sí. pero non lle chamo poesía chamo de prosa poética. Mm. Sí, é complicado facer un soneto eso, e, sí. eso, eso, eso quería no, che comentar eh. dos quartetos e dos tercetos que riman a BBA, BBA, CDC e ten que ser así sí, sí, sí e claro, tuve xa non che vale calquera xeito de expresión claro, claro ah, es... De outra maneira, sí e, e cun colle ponen un dicionario ao lado mm. e buscan palabras rimbombantes que moita xente, minas niñas, soíron nunca entonces empezan a escribir un regulón debaixo do outro, cortan onde lles parece sí, sí. onde nos parece, porque tamén ten efeito <risa> sí, sí, pero que, o que te dis traballar un soneto non é o mesmo que facer esa poesía no, libre no. Que, que, que teñe libre. Si uh -huh. además hai que saber bueno, eh, hai que saber pues, cuadrarlo hai que que pensar moito hay que traballar hai que traballar moitísimo eh, buscar eh, ter un dicindo ao lado para traballar como é divido eh, eh, xa xa non mentabas ti precisamente a, a, ao finado mm, eh, o finado poeta ese de que, que foi mm, premiado tamén no, no, no sou premio depois xa Rosalía de Castro sabes eh, de Lugo ah, Darío Darío, sí que era, ah, ah. era un gran constructor poeta, de, de, de, de, de, sí. de sonetos Ten, bueno, ten unha obra, unha, polo menos, de soneto, que está moi ben. Bueno, eu reféndome a él porque tú comentaste, non louco que, que, que... Sí, sí, Darío, darío faí no ben. Fácil, sí, eh? sí, sí, sí. sí, sí. É moi difícil facer sonetos xeneais. Sí, eh? sí. Sonetos xeneais fixos algún que outro. <risas> precisamente, sí É sí, sí. lógico, sí Bueno, que um, a tua um, conversa contigo Sempre eh, moi agradable eh, eh, De feito, nos disfrutamos Téndote e gabámonos de terte Precisamente como o oh, grande colaborador noso eh, por La Mariña Lugues. Luguesa Este ano vamos a cumplir 40 anos A Radio Cornellá vai a cumplir 40 anos Pois es este ano é que teño aquí? Vale Pois... Mm, si, si te decides, nos pagamos choviache. Vale, perfecto. <ríe> vale, hombre. Veñes, por pois xa falaremos. Agradecemos-te moitísimo. Non te incomodamos máis, que sabemos que, bueno, que a merenda a cena a compre... No, no, non me estás incomodando nada, que estou comendo. Eh? <risa> Agrade... Agradecemos-te, Paco, que de verdade, que teñas unha feliz semana eh, ata vindir o sábado. Si das... Igualmente, que todo vai a ben, e a ver se si, si morre o bicho ese dunha... Oga ya, oga ya. Oga ya que... el... Cuidarse moito é... Es...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 de Malvela para decirle a todos los nuestros y seguidores que el viernes sábado volveremos a estar aquí con todos ustedes queridos oyentes, hasta el viernes sábado a la hora, pasen una feliz semana Amigas, amigos como digo siempre que en hoy te vosso descanso a rúa, a vosotros, a libertad y de co sábado que ven a ser felices